Marili Miller az orosz sötét lelkek. Első rész: Prológus A szörnyetek születése. Az első gyilkosság mindig meghatározó az ember életében. Az enyém is az volt. Olyan sokszor elképzeltem, milyen lehet kioltani valaki életét? Oly sok módon öltem az álmaimban. Nehéz fejszét húztam magam után, Majd lesújtottam vele újra és újra. Roppant a csont, szakadt a hús, ömlött a vér. Velőtrázó ordítás, révületben forgó szempár, Amiben soha nem ült szeretet. És az álom megelevenedett. Lassan, mégis magabiztosan lépkedek a süppedő hóban. Azóta több centi esett, ami elfette a vörös foltokat. Rengeteg vér volt. Mindenfelé spriccelt a levágott végtagokból, a melkasából egyenesen bugyogott. Nem szívta fel a vastag kabát, de még a több centis hótakaró sem tudta magába inni. Végre beérek az erdőbe. Végtelen nyugalom és csend honol a kopasz és nehéz ágak között, amint csillogva ül meg a hó pillekönnyű súlya. Közeledem. A halál a fák között bolyong. Emlékszem a fára, aminek tövébe dobtam a véres testet. Még pár lépés. A légzésem nehézkessé válik, a testem akaratlanul is görcsberándul. Nem tudom, mi fogad, ha odaérek. Talán a hó elfette azt is. A lábam elsőjed az utolsó méterek nehezek, szinte bugdácsolok. De látni akarom. Ahogy elérek ahhoz a bizonyos fához, megállok előtte. Karmolás nyomok a törzsön és száradt vér, ami sötét barnába hajlik. Bestiális volt a pusztítás. Közelebb megyek. Igazából nem tudom, mire számítok. Miért akarom látni a maradványokat, ha egyáltalán maradtak? Legugolok és ásni kezdek. Meg akarok bizonyosodni róla, hogy valóban halott, Hogy nem marad belőle semmi. Megfogok valami keményet, És kihúzom a hóból. Egy rövidebb csont, Amin fagyott húscafatok lógnak. Talán a karja. Ledobom és továbbások. Valami keményet érzek ismét. Kihúzom. Egy összezúzott koponya maradványait Tartom a kezemben. Felállok és nézem egy ideig. Forgatom remegő ujjaim között. Az arca roncsolódott, a fogsora hiányos, hatalmas lyukak vannak a koponya tetején. A farkasok tiszta és kíméletlen munkát végeztek. Gyerekkoromban találkoztam vele először a patakpartján. Hatalmas volt és hófehér, a szeme világított fekete orra fölött. Engem nézett. Talán azon tanakodott megőjön -e. Azt hittem itt a vég. A halál hófehér szelleme eljött értem. Felálltam, és farkas szemet néztem vele. A szívem a torkomban dobogott. Nincs menekvés, mert a vadomban ő volt az úr. Elmormoltam egy imát magamban. Egyet kértem csak az égiektől, békét a családomnak. A farkas óvatosan közelebb jött hozzám. Lassan, kimért léptekkel haladt felém, Közben egy pillanatra sem vette le rólam jégkék tekintetét. Féltem. Teljes testemben reszkedtem. Tudtam, a futás hasztalan, utolérés szétmarcangol. Aztán történt valami. Megállt alig pár méterre tőlem. A tekintetünk egybefort. Talán ő is látta, hogy más vagyok. Félelmetes volt, ugyanakkor valami csodálatos és megismételhetetlen pillanat és most, hogy a koponyát a kezemben tartottam, ugyanezt éreztem. Apámnak talán igaza volt. Valóban szörnyetek vagyok. Könyörtelen vadállat, aki halált hoz a világra. Most is érzem azt a tekintetet. Áthatol a testemen, a lelkemen, a farkas lesben áll. Az erdő tiszta és csendes, de tudom, érzem, hogy itt van. Mindig itt van. A földre ejtem a koponyát, majd hátat fordítok, és ott hagyom. Letettem már arról, hogy jó ember legyek. Kijelöltek számomra egy utat, rá kell lépnem. Azzá kell válnom, aminek születtem. Szörnyetegnek. Nem minden embernek adatik meg egy felhőtlen és boldog élet. Nem születik mindenki jólétbe. Van, akinek minden nap meg kell küzdenie az életben maradásért, és közben ki kell vívnia az emberek elismerését. A házhoz sétálva rájövök, hogy én ennek születtem. Farkasnak. Aki foggal, körömmel fog harcolni a jogaiért. És egy napon ezzel fogom kivívni a tiszteletet. Nem pénzzel, hatalommal vagy befolyással. Pusztán azzal, hogy soha nem adom fel, nem állok meg, nem alkuszom meg és nem hajtok fejet mert az igazi tisztelet elismerésből születik.